а кінь без Мефодія побіг далі. Падаючи з сідла, Мефодій почув, як заверіщав Хоч і дуже вдарився Мефодій, все ж миттю схопився і хотів бігти. Та за два кроки упав з усього розгону, на шиї в нього була петля. Схопившися, другий він побачив, недалеко від нього стоїть низенька людина і тримає у своїх руках другий кінець мотоса. Ця людина посміхалася, вишкіряючи жовті зуби, її маленькі очі блищали хижою радістю. Знахабнілий монгол знущався з полоненого. Миходія майнула думка. Може, ворог один? І, враз вихопивши меч, Миходій кинувся на нього. Монгол почав тікати, але Миходій не бачив, як ззади і збоку з'явилися монголи. Вони накинули на нього ще одну петлю і скрутили руки. Супко тримав меч Мефодій, та вже нічого не міг вдіяти. Руки були міцно прикручені до тулуба. Монголи тепер сміливо наблизилися до Мефодія. Вони з цікавістю оглядали його і перемовлялися між собою невідомою мовою. Мефодій спробував рвонутися в бік, але монголи були передбачливі. Вони встигли обплутати його мотузем і тримали за кінці з трьох боків. Побоюючись його велетенської сили, бо він був набагато вищий за найбільшого з них, монголи вправно звалили його на землю і, кинувшись на нього, зв'язали йому руки й ноги. Тепер усі підійшли ближче і штовхали полоненого ногами. Він уже був не страшний для них. До Мефодія наблизився. Високий обірваний чоловік із зв'язаними руками звернувся до нього руською мовою. «Скажи, звідки ти, хлопче?» Мефодій уважно придивився. Ця людина вільно ходила між монголами. Тільки за спиною були скручені руки. Половчин, що лежав поряд Мефодія теж зв'язаний, шепнув йому. «Це бродник Пласкиня. Він бував у нашого хана». «Багато їх тут у степу блукає, русських бродників». Мефодій не відповідав. Плоскиня підійшов до нього ближче і вдарив ногою під бік. «Ти, дубова колода, чому не відповідаєш, коли тебе питають?» а «Я не знаю, хто ти. Чого ж буду відповідати?» «Звідки прийшов і куди йдеш?» ласкавіше запитав знову Плоскиня. «Їхав я по степу». А Стеф Великий, відповів Мефодії. Монголи прислухались до розмови. Йодин щось запитав у Пласкині. Пласкиня відказав йому. Мефодій не розумів, про що йде мова. Лише здогадався, що розмовляли про нього. Скажи, звідки ти? І хто тебе послав? Тоді тобі руки розв'яжуть і випустять. Повернувся до Мефодія Пласкиня. А ніхто мене не посилав. Сам я їхав по степу на лови. Монгол ще знову сказав Плоскині, а потім дав наказ. Миходія схопили, стягли на коня, прив'язали, і весь загін поскакав на південь. Якби Миходій та його супутник Половчин уважно спостерігали за всім навкруги, то не потрапили б у пастку. Вони помітили б, що за ними ще зранку полювали монголи. Тільки боялися нападати, бо їх лякала могутня Мефодієва постать і його меч. Було їх не більше як десять чоловік, і не наважились вони в відкритому бою зустрічатися з невідомим руським воїном. Вони скакали віддалік і зробили засідку при виході з балки. А тепер мчали до старого Субудай-Багатура який наказав будь-що піймати котрогось руського і привезти до нього. Весело розмовляли між собою монголи, підганяючи коня, на якому лежав прив'язаний Мефодій. Розлючений Субудай сидів у своїй юрті. Минуло вже кілька днів, як він наказав піймати хоч одного руського полоненого, щоб випитати в нього, що роблять князі. Та цей наказ... Не був виконаний. Уже не одного нукера з джегітами посилав Субудай. Сьогодні вирішив запросити до себе Джебенойона і усіх тисячників свого та Джебенойонового Туменів. Примітка Тумен – своєрідне військове з'єднання, корпус. У Тумені було 10 тисяч татарських вояків. Треба було сказати, що час рухатися далі. Вже відпочило військо. Вже коні набралися сил. Вже не страшні половці кипчаки. Від одного імені Субудаєвого вони втікають. За спиною не загрожує хозарська земля. Задоволений був Субудай з здобичі, взятої в хозарському городі Сурожі. Мовга вороння налетіли на город Монголи і захопили там багато невільників і добра різного. Даремно купці повзали біля Субудаєвих ніг, влагали не забирати їхніх товарів. Та хіба міг послухати їх Субудай? До рук монголів потрапили і коштовні тканини, привезені з-за моря, і все те, що приготували для купців кипчаки, шкури, хутра і різні інші речі. Відпочинок закінчено, і час уже йти далі. Субудай сидів на подушці, підібгавши під себе ноги. Підлога юрти встелена кипчакськими килимами. Прийшов неспокійний ручкий джебенойон, а за ним почали по одному входити тисячники. Вони тихо сідали півколом від порога. Тільки джебенойон сів поряд з Субудаєм. Субудай-багатор не любив джебенойона. І вже скільки разів бажав йому смерті. Похід тривав успішно. Далеко пройшли монголи, виконуючи наказ Чингісхана, прошукуючи хорезмського хана Мухаммеда. Поперед монголів котилася слава про їхню силу. Ще ніхто не затримав стрімкої навали Чингісханових слух».